Розділ двадцять перший, де оповідається далі про камачове весілля та про інші цікаві речі. Поки Дон Кіхот провадив із Санчем розмову, приточену в попереднім розділі, почулися страшенні крики і несвітський галас, а щенили ту ясу і шамотню селяни, прибулі сюди на лошицях. Тепер вони, навзаводи гукаючи вівади, гнали на зустріч молодим які підходили в оточенні музик і штукарів. Супроводжував весілля священник, рідня женихай нареченої, а також найдостойніші гості з сусідніх селищ, усі в святкових строях. Як забачив Санчо молоду, гукнув одразу. «Бігме, вбрана вона не по сільському, а як двірська чепуруха. Дай же його кату, на ній не личмани, а як очі мене не змилили добрі коралі». І не зелене куенське сукно, а буйний оксамит у тридцять стальок. А ця біла лиштва на ваш суд полотняна? Де там? Саєтова? А персні на руках гадаєте гагатові? Еге, щоб я так жив, коли ці обручки не золоті. Та ще не найщирішого золота з перлами білими, мов кисляк. Кожна така перлина дорожча від ока в лобі. А коси, патку мій, якщо лиш вони не штучні, то я таких довгих і таких золотавих зроду не бачив. А спробуйте от шукати якийсь ганш у гінкому її стані. Та це не кажи ти пальма, гронами фініків обвішана. А за фініки правлять усі ті дармовисики, що тиліпаються в неї в волосці та на шиї. Присягаю на душу. Оце козир дівка – Така не де дінеться. Така простацька санчова хвальба насмішила донкіхота, а проте він визнав, що, окрім володарки своєї дульсінеї Тобоської, ніколи ще не бачив такої вродниці. Гожа кітерія трохи прибліднула на виду. Певне, вбираючись, як усі наречені до шлюбу, кепско спала сю ніч. Весільчани простували до зведеного неподалік на тій самій луговині, заклеченого віттям і критого килимами по мосту, де мали відбутися зашлюбини і звідки можна було милуватися на ігрища й танці. Скоро дійшли до помосту, мосту, як позаду почувся гармидер, і чийсь голос гукнув. «Стійте, люди, хапкі та нетерпливі!» На той гам і слова обернулися всі, аж бачать, кричить чоловік у чорній куцині з пурпуровими перетиками на кшталт язиків полум'я. На голові, як скоро догледіли, жалобний вінок кипарисовий, а в руці довга патериця. Тільки-но він підступив, усі впізнали в ньому зуха Басілія і завмерли з пантиличені вигуком і його появою в таку хвилину, і побоюючись, якби якоїсь халепи не склалось. Засапаний і знесилений, зупинився він перед молодими, вгородив у землю патерицю з крицевим оскопом і зблід, вп'явшись очима в кітерію, обізвався хрипким тремтячим голосом. Ти сама, невдячна кітерія, здорова знаєш, за священним законом, який ми визнаємо, тобі, поки я живий, одружуватися з іншим невільно. Так само відомо тобі, що в чеканні на ту пору, коли час і моя пильна праця примножать мої статки, я завжди шанувався, щоб бути гідним твоєї руки». А ось ти, хоч повинна моєю бути, хочеш віддатися іншому, віддатися тому, хто такий грошовитий, що здатний купити не то, що добра за мені, а навіть саме щастя. І от, щоб його щастя стало зуповним, хоч я не певний, що він заслуговує його, просто така воля небес, я власноруч з мету завади і перешкоди, що стоять йому на дорозі, й усуну самого себе». Хай живе многії літа камачо багатій, скітерію невдячницею, хай умре, згине басільо бідак, якого звела в могилу нуждота, приборкавши крила його раюванню». Сеє кажучи, схопився за патерицю, відкнуту в землю, причому половина її лишилася в землі, і всі побачили, що то піхви, а в піхвах схована шпажка. Всадивши в землю один кінець шпаги, з того боку де руків'я, Басіліо з безтямною рвією і рішучою звагою кинувся на вістря. Через мить закривавлене крицеве лезо, прошивши його наскрізь, вилізло ззаду на спині, і сірома, підпливаючи кров'ю, простягся долі, власною зброєю прохромлений. Одразу ж на поміч до Басілія кинулися друзі, співчуваючи його лихі недолі і нещастю, що сталося з ним. Дон Кіхот, ізлізши з Росинанта, також підбіг до нього, взяв його на руки і побачив, що він ледве дише. Хотіли були витягти шпагу, але присутній там священник відрадив до святого мирування витягати, а то Басіліо віддасть богові душу. Тим часом Басіліо, опритомнівши, промовив кволим і жалібним голосом. Якби ти побажала, жорстока кітері, в цю останню смертну минуту віддати мені руку на знак згоди одружитися зі мною, то я б упокоївся, вірячи, що моя безрозумність немарна, бо завдяки їй засяг блаженства бути твоїм. На те отказав Басілію священник, що йому про спасіння душі треба думати, а не про тілесні усолоди, і горливо благати Господа його гріхи розпачливий учинок пробачити». Одначе, Басілій одрік, що соборуватися не згодиться, поки Кітерія не віддасть йому руки, бо тільки це благо покріпить, мовляв, його волю і наснажить на останнє святе мирування. Почувши слова пораненого, голосно ознаймив Дон Кіхот, що це прохання цілком слушне і законне, баще що й здійсненне, і що коли пан Камачо зашлюбить пані Кітерію як удову по завзятому Басілії – то він тішитиметься такою самою шаною, як коли б узяв її з батькових рук. Хай наречена лише скаже так, ця згода їй ні до чого не зобов'язує, адже могила стане шлюбним ложем для жениха. Все теє чув камачо, і все теї так зачудовувало його і пантеличило, що він не знав, на яку ступити – Однак Басільєві друзі знай просили його дозволу, щоб Кітерія віддала умирущому руку, а то Басільєві, мовляв, сконавши невтішним, занапастить свою душу. Аж нарешті умовили, точніше уламали. І він заявив так. Якщо Кітерія згодна, то сам він не проти, адже це затаїть виконання його бажання лише на мить. Отож, усі кинулись до кітерії, і хто благанням, хто слізьми, хто всякими резонами почали переконувати її віддати руку сердезі Басілію. Та вона, нещувственіша за маймур і за статую нерухоміша, не знала, не могла та й не хотіла відповідати, і так би не пустила пари з уст, якби священник не сказав їй, що треба зважитись, бо Басіліо ледве теплий, і вже нема часу на роздуми і вагання». От кітерія вродниця, ні словом не озиваючись, розгублена й сумна, як та покутниця, і рушила до басілія. А той лежав, завівши очі під лоба важко сапаючи, шептав ледве чутно кітерієне ім'я, і, очевидно, туш-туш мав померти. Померти поганином, а не християнином. Підступивши ближче, китерія вклякла перед ним і на кивах показала, щоб він подав їй руку. Басіліо розплющив очі, пильно глянув на неї і промовив. О, кітеріє, ти надумала пожаліти мене тоді, коли жалість твоя, мов ударом ножа, позбавляє мене життя. Адже мені не сила, як тішитися щастям, яке переповнює мене від твого вибору, так і терпіти біль, який тисне мене лищатами, гасячи зір лиховісною тінню смерті. Благаю тебе, оби щасне зори моя, благаю про одне, щоб ти, просячи моєї руки, віддаючи мені свою, чинила це не з ласки і не з бажання знов мене схитрити. Ні, ти визнай, ознайми, що доброхіть подаєш її мені, як правному своєму малжонкові, бо не гоже в таку хвилину баламутити й ошукувати того, хто з тобою завжди щирував. Мовлячи ті слова, він не раз і не два зомлівав, і присутні при кожному зомлінні потерпали, якби він душі не пустився. Кітейрія, свята та Божа, вложила свою правицю в Басільєву руку і мовила так – Жодна потуга земна не здужала б зламати моєї волі. Отож, цілком доброхіть віддаю тобі руку на знак згоди стати твоєю правною малжонкою і приймаю твою, якщо, звичайно, ти мені її даєш при добрім розумі, не потьмаренім і не збуренім тим безголов'ям, на яке твоя поривчастість порушила. «Віддаю тобі свою руку», – відповів Басіліо, – «не в й запомороченні, а при повній тямі, яку мені рачило послати небо. Таким віддаюсь і припоручаюсь тобі в мужі». «А я тобі в жони», – одрекла Кітерія, – «байдуже, проживеш ти многі літа, чи тебе з моїх обіймів перекладуть до усипальні». «Як на тяжко пораненого», – обізветься тоді Санчо – «забагато цей хлопець балака. Хай він краще свої освічення облишить і подумає про душу. Вона вже в нього, здається, тріпоча не в тілі, а лише на кінчику язика». Тож Басільйо з Кітерією побралися за руки, а священник до сліз розчулений, благословив їх і помолився за упокій душі молодого. Аж це той, діставши благословіння, хижо зірвався на рівні і за виграшки вирвав шпагу, чиїми піхвами правило його власне тіло. Всі приявні оттетері, а дехто більше простодушний, ніж кмітливий, заволав гуком Дивина, дивина, Базільо ж на те. «Не дивина, а хитрощі, хитрощі!» Розгублений і спантеличений священник підбіг до нього, обіроч обмацав рану і переконався, що клинок пройшов не крізь Басіліїві тіло й ребра, а крізь залізну рурочку, примацьовану там непомітно і кров'ю наповнену. Кров, як згодом з'ясувалося, було зготовано в такий спосіб, щоб вона не згорталася. Зрештою священник, камачо і майже всі гості визнали, що їх обшахровано і пошито в дурні. Наречину цей вибрик здавалося нітрохи не вразив. Навпаки, почувши заклики, що шлюб підступно узятий, визнати недійсним, ознаймила вона, що слова свого не зрікається, що, чого всі прирозуміли, що тут не обійшлося без обопільної згоди й домовленості. Камачуш та його свідки так розтроюдилися, що запалавши помстою добувши клинки, порвалися до Басілія. Проте одразу ж на Басілії в захист було добуто не менше шпах. Сам Дон Кіхот, настороживши списа затулившись тарчою, проклав собі шлях конем і вихопився вперед. Санчо, котрого такі неподобства ніколи не радували і не тішили, сховався під казанами, звідки недавно збирав таке смаковите шумовиння. Місце, як на нього, святе й гідне великої шани. Дон Кіхот покликнув зичним голосом. «Стривайте, панове добродійство, стривайте, не гоже мститися за швабу, завдану нам коханням, і зважте, що кохання і війна – все одне й те саме, і достоту, як на війні, допускаються і, звичайно, вживаються хитрощі пастки, щоб здужати ворога. Так і в любовних сутичках і герцях вільно вдаватися до крутійства і підступів для осягнення омріяної мети, якщо тільки ними не принижується і невідомо» не ославлюється кохана особа. Кітерія судилася Басільєві, а Басиліо Кітерії – такий уже випав заслужений і прихильний жереб небес. Камачо грошовитий і може купити собі любов, де, коли і як йому заманеться. А от Басиліо має сю одним єдину овечку, і ніхто, хоч би й магнат, не здолає в нього її одібрати». Якщо Бог злучить, людина не розлучить, а хто спробує це зробити, той перший звідає клюгу сього ратища. На сім слові він так міцно потряс своїм ратищам, що нажахав усіх, хто його знав. Кітерієна погорда так глибоко запала Камачові в душу, що він одразу вимазав її з своєї пам'яті. Отож, напучення священника, мужа розважного і чеснотливого, подіяли добре. Помоглися вони й Камачові, та його прибічникам, і ті вгамувалися і притихли, так що шпаги вернулися в піхви. І тепер уже оскаржувано більше кітеріїну не сталість, ніж Басільєву хитрість. Камачу розважив так. Раз іще дівчиною Кітерія кохала Басілія, то вона не перестала б кохати його і заміжня. І тому треба дякувати небу, що він Кітерії спекався, а не ремствувати на втрату. Отож Камачу і всі його бояри втішилися і примирилися. Так само заспокоїлися і Басіліїві бояри. А Камачу багатій на доказ того, що він не переймається фиглем і не сердиться, побажав святкувати далі. Так ніби це женився він сам. Але ні Басільо, ні його жона, ні їхні бояри не захотіли брати участі в цих урочистостях і рушили до Басільєвого села. Адже й бідняки, якщо вони люди чеснотливі і скромні, мають друзів, які їх шанують і оточують опікою. Так само, як багатії, завжди заводять собі підлабузників і підхлібників. Весільчани забрали з собою Донкіхота, Кіхота, бо вважали, що він мудрий, достойний і неполохливого десятка. Ось тільки Санчо неабияк зажурився, побачивши, що йому не гуляти на пишній учті Камачовій аж до самого ранку. Тимто сумний і невеселий, їхав він за своїм паном та за басілівим почтом покидаючи казани єгипетські, хоча в душі везучи їх із собою. Проте майже доїдене залишилися самі вишкріпки. Шумовиння, везене в горнятку, втілювало для нього пишноту й достаток утраченого добра. Ось так зажурений та замислений, хоча й не голодний, верхи на сірому слідкував він слідком за Росинантом. Розділ двадцять другий де оповідається про велику пригоду в печері Монтесіноса в самім серці Ламанчі, пригоду, що її допровадив завзятий Дон Кіхот із Ламанчі до щасливого кінця. Щедро й гойно частували Дон Кіхота молодята, вдячні за його підтримку їхніх інтересів, ставлячи його хоробрість на рівну стопу з мудрістю. Вони почитували його засіда в вояцькій справі за Цицерона в речництві. Добрий Санчо три дні богував коштом молодих, які заявили, що Кітерія Вродниця про удаване поранення нічого не знала, все це вигадав сам Басільо, сподіваючись, що йому пощастить зробити так, як воно й сталося. Щоправда, він признався, що кілька приятелів у його замір були в таємничині, аби ті в потрібну хвилину підсобили його перед узяттю і не завдали йому брехні. Не можна і не гоже, мовив Дон Кіхот, називати брехнею те, що до шляхетної мети змагається. Відтак він зауважив, що шлюб закоханої пари – то найвища мета. І ще найлютіший ворог кохання голод і убоство. адже кохання це невпинні веселощі, розкоші й раювання, надто як коханець має силу над коханою особою. Ось тоді на нього й потужнюються люті його вороги, убоство і нестатки. І він, дон Кіхот, мовляв, б'є на те, щоб пан Басільо перестав подвизатися в улюблених видах мистецтва, бо вони приносять йому саму славу, а не гроші і щоб спробував примножити свої статки правним і примудрим робом, а яким саме тямущий роботящий завше знайде. Для шанованого бідняка, хоча бідняка рідко коли удостоюють шани, гарна малжонка то справжній клейнот. Якщо він його втрачає, то втрачає честь і життя». Гарну й чесну жінку, одружену з бідняком, треба увінчувати лаврами й пальмовим віттям, коронами з витяги й тріумфу. Врода сама по собі підбиває серця тих, хто її зрить і знає. Ніби голуб вабець. Вона переманює до себе царственних орлів і соколів. Та коли вроді товаришать нужда і херенність, то на неї налітає галич, круки та інше хижацтво, І та, що всі ці наскоки витримає, заслуговує величатися вінцем для малжонка свого. «Послухайте, обачний басільє», – додав Дон Кіхот, – «на думку, забув уже якого мудреця», на світі є лише одна достойна жінка. І треба, щоб кожен думав і вважав, що це єдина жінка і є його дружина. І тоді він і гори покотив би. Я безженець і досі удружуватися не збирався, а проте осмілюся, якби хто мене спитав, як собі наречену вибрати, дати раду. Передусім, я радив би йому більше зважати на її добру славу, ніж на маєток, оскільки жінка чеснотлива залучає цю славу не лише тим, що вона справді така, а й тим, що такою видається, адже жіночу честь більше ущерблюють вольності і явний розплив, ніж приховані хиби. Якщо ти приведеш до себе хорошу дружину, то її чесноти, вберегти і навіть зміцнити буде тобі легко. А як приведеш ледачу, то направити її буде важко, бо перекинутися від одних крайнощів до других – річ вельми непроста. Не кажу, що це неможливо, але вважаю, що це пов'язане з морокою». Все те я слухав Санчо і казав собі так. «Паночок мій» як я, мовлю, щось мудре й дотепне, завжди зауважує, що я можу взяти казальницю під пахви, мандрувати по білому світу і правити людям чудові казані. Я ж про нього скажу, що як він починає низати сентенції та ради давати, то міг би взяти не то, що одну казальницю під пахви, а надіти їх по дві на кожного пальця і ходити проповідувати по всіх площах. Хай йому грець, цьому мандрованому лицарю, чого він тільки не знає». Я спершу гадав, що він лише на своєму лицарстві розуміється. Так ні. Де тільки не мелиться, він уже біжить зі своїм совком». Ось так гарамаркав Санчо. Аж це його почув Дон Кіхот. й що ти там бубониш, Санчо?» – питає. «Нічого я не мовлю і не бубоню», – відказав Санчо. «Я тільки подумав, як було б гарно, якби я послухав вашеці до мого женіння. Я б оце казав. Волові без ярма легше лизатися». «Хіба твоя Тереза така вже лиха, Санчо?» – спитав Дон Кіхот. «Не така вже й лиха, – одрік Санчо, – але й не дуже добра. Принаймні не така добра, як я собі зичив би». «Негарно, Санчо, негарно, – зауважив Дон Кіхот, – свою дружину поплюжити, адже вона – мати твоїх дітей». «Ми з нею квит», – заперечив Санчо. «Вона теж мене поплюжить, коли їй заманеться. Надто як ревнує. Тут сам чорт їй не брат». Зрештою, три дні і три ночі пробули вони в новоженців, і ті їх шанували і пригощали по царському. Дон Кіхот попросив фехтувальника ліцензіата дати провідника, щоб провести їх до печери Монтесіноса, бо йому страх, як кортило, попасти туди і навіть переконатися, чи правду розповідають по всій окрузі про її дива. Ліценціат сказав, що пошле з ними свого кузена, бідового студента і неабиякого шанувальника рицарських романів. І цей студент за любки доведе їх до самого Устя-Печери, а потім покаже їм лагуни Руїдери, славетні не лише в Ламанчі, а й усій Гешпанії. А ще ліцензіат сказав, що спілкування з цим хлопцем припаде Дон Кіхотові до смаку, бо цей хлопець компонує книжки, достойні друкування і присвяти можновладцям. Врешті з'явився кузен верхи на жеребній ослиці, чия кульбака була вкрита чи то строкатим коверцем, чи то рядниною. Санчо осідлав росинанта, обладував сірого, набив свої сакви, до яких тепер ще присусідилися кузенові бесаги – також добре натоптані, і, помолившись Богові і попрощавшись із гостителями, подорожани рушили в напрямку до славетної яскині Монтесіноса. Дорогою розпитував Дон Кіхоту письмака, якого і роду його вправи, праці й студії. Той відповідав, що вивчає науки мирські, а вправи і праці полягають у складанні книжок, на великий пожиток і на таку саму, як не більшу, втіху всій державі – що одна з його книжок називається «Прострої», і в ній описано 703 убрання, їхня барва, девізи та емблеми, тож під час урочистостей та розваг двораки, не вдаючись до інших і не сушачи собі, як то кажуть, голови над тим, яке вбрання відповідало б їхнім потребизнам і бажанням, можуть знайти в його книзі і обрати собі будь-який взірець до вподоби. Я рекомендую шати і для ревнивця, і для згордованого, і для забутого, і для розлученого. І всі костюми сидітимуть на них, як у литі. Я написав також іншу книжку, яку збираюся назвати «Метаморфози» або «Овідій Гешпанський». Річ зовсім нову і оригінальну. В ній я перелицьовую Овідія на бурлескний штип і розповідаю, що то за одна Хігральда Севільська та Ангел Магдалейська що таке кордовський Каньо де Весінгера, що таке бики Гісанда, Сьєра Морена, Мадридські криниці Легатіно Сталаванєс, а також П'йохо, Каньо Дорадо і Пріора, і все це з алегоріями, метафорами та риторичними фігурами, отож книга моя звеселяє, тішить і повчає водночас. Маю я ще одну книжку під титулом «Причинок до Вергілія Полідора». Трактує вона про винаходи і вимагала від мене великої ерудиції та праці. Бо Полідор забув повідомити про дуже важливі речі. От я це й дослідив і викладаю пригарним стилем. Вергілій, приміром, умовчав про те, хто перший на світі підхопив нежить і хто винайшов масть на галицьку хворобу. А я подаю про це найдокладніші відомості і спираюся на більш ніж 25 авторів. Міркуйте ж самі, ваша милость, скільки я доклав мозольної праці і який хосен дасться книга всім людям. Санчо, який слухав вельми уважно грамотієву розповідь, запитав. «А скажіть, но ну мені, пане, дай вам Боже випечатити всі оці книжки, якщо тільки зможете сказати. А втім, як це не зможете, коли ви все, то ви знаєте. Хто перший почухмарився в себе в голові? Сам я вважаю, що то був наш праватько Адам». «Можливо», – одрік письмак, – «Адам мав голову й чуба, це вже річ безперечна, а якщо так, то він же іноді й чухмарився, все-таки він перша людина на землі». «Я теж так думаю», – відповів Санчо. «А тепер скажіть, будь ласка, хто був перший на світі акробат?» «Їй право, брате», – обізвався письмак. «Зараз я не зумію відповісти тобі, не вивчивши сього питання». «Я вивчу його в себе вдома. Там у мене сила книжок. А як побачимося знову, вдовольню твою цікавість. Гадаю, наша зустріч не остання». Та не переймайтеся цим, пане, відказав Санчо. Я вже й сам здогадався. Так от, першим линвоскоком на світі був Люципер. Коли його вигнано й скинуто з неба, він кумельга котився аж до пресподниці. Маєш слушність, друзяко, згодився грамотій. Обізветься тоді Дон Кіхот. Це питання і відповідь ти не вигадав сам, Санчо. Десь ти почув їх від когось. «Та що ви, пане, – заперечив Санчо, – я вже як почну питати та відказувати, то присяй Богу, до завтра його не перебалакаю. Бо щоб питати про глупства і відказувати бредню, не треба просити підсобки в сусідів». «Тобі самому, Санчо, невтямки, як же ти мудро висловився, – зауважив Дон Кіхот. Дехто он стільки морочиться, щоб доскіпатися та дошпотратися до чогось, а потім після того доскіпування та дошпортування виходить, що воно нічого не дає ні уму, ні серцю. Цілий день збіг у них за тими втішними речами, а обночувались вони в невеличкому сільцеві. І тут письмак заявив Дон Кіхотові, що звідти до печери Монтесіноса не більше двох миль. І як він ще не передумав туди удатися, то треба запастися линвами, щоб перев'язатися й углиб спуститися». Дон Кіхот нахвалявся, що навіть якби довелося убратися в пекло, все одно він мусить звідати, куди дно сієї гроти сягає. Отож, закупили вони близько ста сажнів поворозя і другого дня, о другій годині пополудні, добилися до яскині, чиє вустя – широкий простори – так позаростало і заткалося непрохідними хащами терновика, диких фигів, чортополоху ожини, що там годі було щось прозирнути. Під'їхавши ближче, письмак, Санчо й Донкіхот і Дон злізли з коней, після чого перші двоє міцно пооб'язували Донкіхота линвами, поки вони так підперізували його й умацьовували, Санчо сказав Дон Кіхотові. Подумайте, ваша милость, паночку мій, що ви чините? Не ховайте себе живцем і не вдавайте себе сулії, яку опускають холодити в колодязь. Хіба це вашої милості справа й клопіт дізнавати печеру, та ще яку печеру, страшнішу, певне, забудь, яку бусурманську глибку? В'яжи мене і мовчи, відповів Дон Кіхот. Се бо діяння, друже Санчо, чекає лишень мене. На те обізвався провідник. «Благаю вашу милость, пане Дон Кіхоте, озиратися і пильнувати в сто очей за всім, що там у глибині криється. Може, я дещо поставлю до своєї книжки метаморфози?» «Не вчи вченого їсти хліба печеного», – зауважив Санчо Панца. По тому, як Дон Кіхота обв'язали зверху куцини, а не зверх лицарії, він мовив, «Ми дали маху». Не прихопились з собою якогось калатальця, прив'язане до сього шнура, воно теленьканням звістувало б, що я спускаюся іще живий, але вже пізно, тож здаюся на волю і ласку Божу. Тут він уклякнув, помолився стиха до неба, просячи в Господа помочі й успіху в цій, очевидно, небезпечній і надзвичайній пригоді, а потім вирік голосно. О, володарка всіх моїх починів і спонук, найясніша і незрівнянна доль тобоська, якщо змога, щоб у вуха твої внесено просьби й благання твого щасливого зітхальника, небуденною твоєю вродою заклинаю, вислухай мене». Ні про що інше, як тільки про допомогу й заступництво твоє благаю в нинішній такій великій потребизні. Збираюся спуститися, заглибитися, кинутися в отверзнуту переді мною отхлань з єдиною метою. Хай знає світ, що при твоєму сприянні нема на цій землі такого високого чину, якого б не взяв на себе і не звершив. На сім слові підступив він до провалля і побачив, що протертися до печерного устя можна лише з допомогою рук і меча. Тож добув меча і нутро щити і сікти вибуялі на спуском чагарі. На той сик тріскіт повилітало з печери безліченна безліч здоровецького круків'я, і гайвороння шугало такою хмарою такою навалою, що зрештою збило Донкіхота Кіхота з ніг. Отож, був би він таким самим забобонним мужом, як завзятим латинником, то побачив би в цьому лихе знамено і зарікся б у такі місця залазити. Нарешті він устав, і бачачи, що більше не вилітає ні вороняча, ні інше нічне птатство, ні кажани, які шастали вкупі з гавами, передав линви й Санчові і по лісу глиб страшної печери. Санчо перед тим спуском благословив його, тисячу разів перехрестив і мовив. «Хай тобі, Бог, помагай, причиста скеля Франції, та й трійця свята Гаецька, оцвіте, вершки і шумовино мандрованого лицарства. Рушай, хвати над хватами, крицеве серце, бронзове рамено. Хай Господь тебе милує і хай виведе тебе вільним, цілим і здоровим на світ нашого життя, який ти покидаєш сього мороку, куди ти аж регнеш поринути мерщій. Письмак теж творив такі самі молитви і закляття. Дон Кіхот в одно гукав, щоб попускали линви, і Санчо з письмаком потроху їх віддавали. Та ось волання з печерного жерла перестали доходити. Вони, глядь, Аж розмотано всі сто сажнів мотузя, і вирішили, оскільки вірьовки не стало, витягати Донкіхота Кіхота нагору. Щоправда, з півгодини вони ще подлялися, а потім заходилися тягти. Вільовка моталася швидко й легко, ніби зовсім не обтяжена, і вони були подумали, що Донкіхот залишився на дні. Санчо на саму цю думку гірко заплакав і, щоб переконатися в протилежному, з подвійною рвією скручував линву. І ось, коли вони за їхнім обрахунком вибрали вже понад 80 сажнів, нараз відчули тягар. І це їх врадувало непомалу. Нарешті залишилося тільки 10 сажнів, аж гульк появився Дон Кіхот. І Санчо гукнув йому. Вітаю вашу милості щасливим поверненням, паночку мій. Ми вже гадали, що вас там на розпліт зоставили». Однак Дон Кіхот не пускав ані пари з уст. Як тільки вони його витягли остаточно, то побачили, що очі в нього заплющені, мову сонного. Вони поклали його на землю, розв'язали, але він ніяк не пробуркувався. Тоді вони, ну, перевертати його з боку на бік, трясти термосити, аж за якийсь там час він прочумався. І потягнувшись, ніби прокинувся з твердого і глибокого сну роззернувся на все і сказав, «Нехай вас, друзі, Бог звидить і збачить, що ви позбавили мене найлюбішого і найрозкішнішого життя і найпринаднішого видовиська, яким колись жив і яким милувався хтось із смертних. І справді, я оце побачив, що всі земні радощі минають, як сон і тінь, і в'януть, як сельний крин. О, бездольний Монтесіносе!» «О, важко поранений Дурандарте, о, безталанна Белермо, о, невтішна Гвадіано, і ви, нефортунні доньки-руїдери, чиї води, то виплакані з ваших пригарних очей сльози». З великою увагою слухали письмак і Санчо Дон Кіхотові слова, які вихоплювались, як щось наболіле з глибу його душі, Нарешті вони попросили його розтлумачити його речі і розповісти про все побачене в тому пеклі. «Ви цю яскиню пеклом узиваєте?» – спитав Дон Кіхот. «Не взивайте її так, вона такої назви не заслуговує, і в цьому ви переконаєтесь як стій». Дон Кіхот попросив чогось попоїсти, адже він страшенно зголоднів – Приятелі його розстелили на зеленій мураві письмакове раденце, вив'язали саков харч, посідали мирно й латком у трьох, та й пообідали, а заодно й повечеряли. Як раденце було згорнуто, Дон Кіхот із Ламанчі сказав так «Не рушайте з місця, сини мої, і пильно слухайте, що я вам скажу». Розділ двадцять третій про дивовижні речі, нібито бачені затвердженням завзятого Дон Кіхота в глибокій печері Монтесіноса. Такі неймовірні і несусвітні, що ця пригода здається підробкою, сказати б апокрифом. Десь о четвертій пополудні, коли сонце скрите за хмарами, пригасило світло і послабило пал, Дон Кіхот міг, скориставшись холодком, розповісти своїм вдячним слухачам про те, що він бачив у яскині Монтесіноса. А розповідь почав він так. В цій печері ліктів десь на 20-14 завглибшки справа врізана виїмка, куди можна поставити великого воза з мулами. Світло ледве досвічує туди крізь якісь розколини чи шпарини, що аж самої земної поверхні сягають. Вся впадина і порожнина впала мені в очі тоді, як почеплений і завислий на линві я вже почав від цього спуску в царство пітьми, спуску навмання без дороги, знемагати. От я й надумав забратися всю впадину, аби трошки перепочити. Я гукнув на гору, щоб ви перестали розмотувати мотуся, поки я не з командою, але ви, мабуть, мене не почули. Тоді я попідбирав вірьовку, спущену згори, скрутивши її за чи бухтою, сам сів зверху та й задумався, як же його спуститися на дно, якщо мене тепер ніхто не тримає. І от коли я так сидів у ваганній нерішучості, на мене зненацька й несподівано наринув щонайглибший сон. А потім я нежданно не гадано, не відаючи сам як, що і чому, прокинувся на такому пригарному, урочому і розкішному морішку, який тільки здольна природа створити, а найбуйніша уява людська – вимарити. Я очутився, проте й побачив, що це не сон, а ява – а проте, я помацав собі голову і груди, щоб переконатися, я це на цьому морішку чи якийсь фантом. Мара, проте й чулість у пучках і почуття і доладний плин думок, усе переконувало, що там справді я був, стеменнисінько такий самий, як оце єзьм перед вами. Потім перед моїми очима розгорнувся чи то пишний палац королівський, чи то замок, чиї мури і стіни, здавалося, зроблені з прозорого ясного кришталю. Розчахнулися дві його великі брами. Дивлюсь, аж із них виходить і прямує до мене величний дід у довгій, аж до землі кереї з фіолетової баї. Через плече в нього йшла зелена атласна бинда, як ото у наставників колегій. На голові в нього сиділа маленька чорна шапочка, біла, як сніг борода, сягала йому до пояса. В руках він тримав не якусь зброю, а всього лиш чотки, пацьорки завбільшки з середній горішок, а кожна десята пацьорка з невеличке струсяче яйце. Дідова постава і направа, статечність і незвичайний маєстат – усе це разом здивувало і вразило мене. От він підступив до мене, міцно обняв мене і сказав «Уже віддавна, приславний рицарю Дон Кіхоте з Ламанчі, ми ждем не діждемося тебе в цих заклятих безвинах, аби ти оповістив світові, що має в собі і криє глибочезна печера, звана Яскиною Монтесіноса» добутися сюди і звершити цей подвиг під силу лише твоїй незборимій звазі і твоєму дивовижному завзяттю. Ходиш за мною, хвальний пане, я покажу тобі, які дивогляди таяться в цьому прозорому замкові, бо я його каштелян і неодмінний головний хранитель єсм ас Монтесінос, чиїм іменем і названо цю яскиню». Скоро я почув, що він Монтесінос, то спитав його, чи правдиві поголоски у нас на горі, ніби він кинжальчиком виняв серце з грудей своєму щирому приятелю Дурандартові і те серце пані Белермі, як заповідав сам Дурандарт у смертну годину. Дід відказав, що все це правда, окрім кинжала, бо урудував він не кинжальчиком, а тригранним стилетом, відшила гострішим. Не інакше то був стелет роботи сивільця Рамона Деосеса, упав у річ панса. «Не знаю», – відповів Дон Кіхот, – «а втім навряд. Як-не-як -як, Рамон Деосес жив недавно, а росинвальська битва, коли ця біда й приключилася, відбувалася багато літ тому. А потім доскрібуватися тут ні до чого, все одно дійсного перебігу подій не змінити й не порушити». «А вже ж», – погодився письмак, – «хай ваша милость, пане Дон Кіхоте», – розповідає далі, – «слухати вас така втіха». «А мені не менша втіха розповідати», – підхопив Дон Кіхот. «Отож, хвальний Монтесінос повів мене до Кришталевого палацу, і там, унизу, у залі прохолодній, напродиву любайстром обличкованій, побачив я мармуровий саркофаг, напрочуд майстерно вирізблиний». А в гробниці, випроставшись на повен зріст, лежав рицар, не з бронзи, не з мармуру, не з яспису, як звичайно в усипальнях буває, а з тіла й кості. Правиця його досить мохната й жилова, а значить дужа, спочивала на серці. Помітивши, як я здивовано розглядаю постать на саркофазі, Монтесінос пояснив. Отеє і єсть мій приятель Дурандарт, цвіт і зерцало всіх тогочасних хоробрих і закоханих рицарів. Зачарував його, як багато інших рицарів і дам, Мерлін, характерник французький. А про Мерліна славлять, нібито він син сатани. На мій же суд, син то він може й не син, але він самого сатану, як той сказав, заткне за пояс. Як і навіщо нас зачарував, не відає ніхто, але з часом все з'ясується, і час цей, вірю, недалеко. Мене дивує одне, я знаю все так само певно, як те, що зараз не ніч, а день, що Дурандарт сконав у мене на руках, і що по його смерті я власноруч вийняв його серце і важило воно фунтів зо два, адже, на думку природознавців, у кого більше серце, той і хоробріший». А якщо все це так, і рицар той справді помер, то як же він може ячати і зітхати, ніби живий? Тоді обізветься побіденний дурандарт з тяжким стогоном». «Милий брате Монтесінос, я ж благав тебе так ревно, як потьміють мої очі під страшним диханням смерті, щоб відністи моє серце до коханої Белерми, винявши його з грудей чи кинджалом, чи стилетом». Почувши теє, хвальний Монтесінос уклякнув перед згорьованим рицарем і зі слізьми на очах сказав, о, пане Дурандарте, найдорожчий мій кузени, я вже вчинив те, що ти мені повелів лихопомного дня поразки нашої, вийняв вельми старанно Твоє серце, аби в грудях твоїх жодного клаптика не лишилось, обтер його мережевною хустинкою, сховав у сиру землю твоє тіло, а потім плачучи так, що сльози омочили і обмили мої руки, закривавлені тоді, як я порпався в тебе в грудях, що духу поскакав з твоїм серцем до Франції. Більше того, любий мій кузене, в першому ж селі, зустрінутому після від'їзду з Ронцеваля, я посипав твоє серце дрібкою солі, щоб воно душком не відгонило, і щоб я міг піднести його пані Белермі, як не свіжим, то принаймні солоним. Але, пані Белерму, разом із тобою, зі мною, з Джурою твоїм Гвадяною, з Денію Роїдерою та сімома її доньками й двома небожами, і вкупі з багатьма іншими твоїми приятелями та знайомими, з давніх-давен держить тут, у зачарованім царстві мудрець Мерлін. І хоч відтоді уплило вже 500 літ, проте ніхто з нас не помер». З нами нема лише руїдери, її дочок та небожів. Вони так гірко плакали, аж Мерлін, зглянувшись, перекинув їх лагунами, і тепер у світі живих, зокрема в провінції Ламанчі, їх називають лагунами руїдери. Семеро дочок належать королю Гешпанії, а дві небоги – рицарям найсвятішого закону, званого законом Іоанна Хрестителя». Гвадіана, твій Джура, той, хто разом з нами твою безталанну недолю обтужував, обернений річкою, названою його іменем, та скоро ця річка досягла земної поверхні, узріла сонце горішнього світу, то, вражена тугою по тобі, знов пішла в земні надра. Одначе плинути своїм природним коритом річка не може, тимто в ряди годи вона виходить на гору й показує себе сонцею людям. Згадані лагуни подають у неї свою воду, і ввібравши в себе разом із багатьма іншими притоками, вона велично і пишно котить свої хвилі до Португалії. А проте скрізь на своїм шляху появляє вона печаль і тугу, і зовсім не дбає про те, щоб розводити в своєму лоні смаковиту й коштовну рибу, на відміну від золотавого тахо. Вона плодить лише рибу костисту й неїстівну. А те, що я тобі зараз скажу, о, мій кузене, я товк тобі не раз, а що ти мовчиш, то я гадаю, що ти не віриш мені або ж не чуєш мене, і лише Господь відає, як я цим переймаюсь. Принесені оце мої вісті, може, твого душевного болю і не втишать, зате й не роз'ятрять його» то знай же, що перед тобою відкрий тільки очі й ти узриш, той самий великий рицар, про якого стільки пророкував премудрий Мерлін, той самий Дон Кіхот із Ламанчі, який знову і з більшою, ніж раніше, хвалою воскресив у нинішніх віках забуте вже мандроване рицарство. Може, саме з його помогою і з його ласки нас відчаклують, бо великі діяння судилися великим людям». А якщо цього не станеться, відрік страдник Дурандарт голосом кволим і глухим, якщо цього не станеться, то я, о кузене, скажу тобі так. Ет, хай ми й продулися, та суй карти знову. І, повернувшись на другий бік, він знову поринув у свою звичну мовчанку, не обзиваючись уже ані словом. Тут почулися голосіння і плач разом з гучними зойками і гіркими риданнями. Я обернувся і крізь кришталеві стіни вгледів, що в другій залі в двох шерегах простують кралі дівчата, всі в жалобних строях і в білих на турецький копил завоях. Позаду йшла якась достойна, як показувала її велична постава пані, теж у жалобних шатах і в довгому, аж до землі білому, запиналі. Завій її перевищував удвічі найбільший завій на голові інших краль. Брови зрощені, ніс кирпатенький, рот великий, але губи яскраві. Час от часу рот її розхилявся, і тоді показувалися зуби, рідко розставлені і дуже рівні, затебілі, як вилущений мигдаль. У руках вона несла тонкий рушник, а в нім, наскільки я міг розгледіти, лежало висохле на мумію скоцюрблене серце. Монтесінос розтлумачив мені, що учасниці цього проводу – це Дурандартові та Белермені послугачки, яких тут тримають зачарованими разом із їхніми панами. А та, що йде позаду і несе на рушнику серце, то і є пані Белерма. Вона та її послугачки кілька разів на тиждень відбувають такі процесії і співають, а точніше голосять над тілом і над змордованим Дурандартовим серцем. І хоч вона видалася мені дещо бридкою, себто не такою вродливою, як славлять люди, до цього спричинилися утяжливі ночі і ще утяжливіші дні в зачарованому замку проведені. Звідси й великі синці під її очима, і землиста цера. І жовтизна, й синці під очима, далі Монтесінос – це зовсім не від місячки звичайної в жінок, бо ось уже кілька місяців, ба навіть років, у неї такого недугування не було й натяку. Ні. То від болю, який відчуває серце, побачивши інше серце, це серце безупинно ношене в її долонях і воскрешуване, нагадує їй нещастя бездольного її кохання. І якби не це, навряд чи їй дорівнялася б вродою, чарівністю і грацією сама велика Дульсінея Тобоська, славлена в цілій нашій окрузі та й у всьому світі. «Годі, пане Монтесіносе», – урвав я його тоді, – «хай ваша милость розповідає свою історію, як випадає, адже всяке порівняння завжди неприємне, і отже дарма порівнювати кого-небудь з будь-ким, не зрівняна Дульсінея Тобоська сама по собі, а пані Донія Белерма також сама по собі єсть, була і також залишиться, і годі про це, а він мені на те». «Пане Дон Кіхоте, вибачте мені ваша милость. Визнаю, я схибив і зле висловився щодо того, що пані Дульсінея заледве дорівнялася б вродою пані Белермі. Адже з деяких ознак я прирозумів, що ви є рицар її, отож мені треба було б припнути язика, а вже як порівнювати її, то хіба що з самим небом». Ці перепросини великого Мантесіноса уйняли в моїх грудях збурення, яке я відчув, коли мою володарку порівняли при мені з белермою. Навіть мені дивно, обізвався Санчо, як це ви, вашець, не ринулися на того дідугана, не попереламували йому кісток і не вискубли бороди до останньої волосинки? «Ні, друже Санчо», – заперечив Дон Кіхот, – «так чинити не гоже, бо всім нам треба шанувати дідів, надто дідів-рицарів та ще й зачарованих. Ручаюсь, що протягом усього нашого диспуту ми нічим не зачепили один одного». На те обізвався письмак. «Я ніяк не второпаю, пане Дон Кіхоте, як це ваша милость за такий короткий час устигла стільки побачити в підземеллі, про стільки перебалакати і пізнати». «А скільки я там був?» – запитав Дон Кіхот. «Десь понад годину», – відповів Санчо. «Не може бути», – заперечив Дон Кіхот, «бо я там осмеркнув, а потім обутрів, і так тричі ніч змінювалася днем. Отже, за моїм обрахунком, у цих відлеглих і скритих від наших очей місцях пробув я три дні». «Пан Мілибонь каже правду», – заявив Санчо, – «як усе це дія чаромуття, то може бути й так. Для нас це година, а там унизу йде за три доби». Так воно і є, погодився Дон Кіхот. А що ж ваша милость за цей час їли, пане мій? спитав письмак. Я різки в роті не мав, відповів Дон Кіхот, але я зовсім не голодував. А зачаровані їдять? допитувався письмак. Не їдять, відповів Дон Кіхот, і до вітру не ходять, хоч славлять, у них не перестають рости нігті, борода й волосся. А зачаровані, пане, хоч сплять? спитав Санчо. «Певне, що ні», – відповів Дон Кіхот. «Принаймні, за три дні, що я там пробув, ніхто з них очей не замгнув, так само, як і я». «Тут буде доречне прислів'я», – сказав Санчо. «Скажи мені, з ким накладаєш, і я скажу, хто ти єси. Ваша милость чалилася до зачарованих постувальників та північників. Чи ж де вина, що ви поки з ними зналися, не їли й не спали?» Але даруйте мені вашець, паночку мій, хай порве мене Господь, – мало не бовкнув диявол, – якщо я всьому, що ви тут понабалакували, бодай на волос повірю. Як це ні, – гукнув письменник, – невже пан Дон Кіхот здатний брехати? Та навіть при всьому своєму бажанні він не встиг би понавигадувати чи понавинаходити стільки хемород. Я не думаю, щоб мій пан брехав, – заперечив Санчо. «А що ж ти думаєш?» – спитав Дон Кіхот. «По-моєму», – відповів Санчо, – «Мерлін або ж інші характерники, які зачаклували увесь той набрід, що його ваша милость нібито бачила і що з нею ви там унизу час збавляли, забили вам памороки всім цим воловодінням і всім тим, що вам зосталося ще розповісти». «Все це Санчо могло б статися», – заперечив Дон Кіхот, – «а проте цього не було». Бо все, що я розповідав, бачили мої очі, і всього мої руки дотикалися. Але якої ти заспіваєш, як я тобі признаюсь, що опріч усякої іншої дивогляді чудасії, показаної мені Монтесіносом, про неї оповім згодом у дорозі, бо не вся вона зараз до речі, я узрів трьох селючок. Вони скакали й пустували, не кажи кози, і я, тільки глянувши на них, як стій упізнав у водній незрівняну Дульсінею Тобоську, а в двох інших – її товаришок, яких ми зайняли словом біля тобуса. Я спитав у Монтесіноса, чи знає він їх, той відказав, що не знає, але це, як на нього, якісь зачаровані мости дами, і з'явились вони на морішку недавно». Дивуватися цьому не треба, бо в цих краях тьма-тьмуща старосвітських і согочасних дам і їхні приріжні незвичайні лики. То все робота характерників. А от він, Мерлін, упізнав королеву Дженевру та її дворку Кентаньйону, ту саму, чиє вино пив Ланцелот, із Британії вернувшись. Слухав Санчо сю оповідь, і йому здавалось, що він туж-туж із збожеволіє або лусне зі сміху. Він же то знав, про вдаване зачарування Дульсінеї, бувши сам і за чарівника і за єдиного очевидця, і темто тепер остаточно переконався, що пан його навіко без глуздів і втратив тяму, отож сказав так. При лихій годині і не впору, і в проклятий злоповісний день спустилася ваша милость, паночку мій, у попідземне царство. І не час здибалися ви з паном Монтесіносом, який вас так обмарив і охмарив. Сиділи б ви, ваша милость, тут, на горі, не відібрало б вам розуму від Бога дарованого, напоумляли б усіх і роздавали поради, а натомість верзете от нісенітниці». «Я знаю тебе, Санчо, як свої п'ять пальців, – мовив Дон Кіхот, – і тому не зважаю на твої слова. А я – «На слова вашої милості», – відрубав Санчо, – «можете мене мордувати, можете вбивати за ті слова, які я казав уже вам, і які сказати збираюся, якщо тільки з ваших слів не стане ясно, що ви покращали і схаменулися. Але скажіть мені, будь ласка, ваша милость, поки ми ще з вами глека не розбили, як і з яких прикмет упізнали ви свою володарку, чи ви зайшли з нею в розмову, і про що ви розпитували її, і що вона вам відказувала». «Впізнав я її ось з якої прикмети», – відвідував Дон Кіхот. Вона мала на собі ті самі шати, як і того дня, коли ти показав їй мені. Я б озвався до неї, але вона не відповіла мені ані словечка. Навпаки, повернулася плечима і так двигнула, що й стріла б її не наздогнала. Мені кортіло побігти за нею і, певне, побіг би, але Монтесінос відраяв мене, бо то, мовляв, марна праця, а потім пора було вилізати з печери. Монтесінос додав, що незабарі він мені сповістить, як саме можна відчарувати його самого, Белерму, Дорандарта і решту. Але з усього побаченого і пережитого там найбільше мене вразило ось що. Під час розмови з Монтесіносом до мене непомітно приступила одна з двох товаришок незрівняної Дульсінеї і з сльозами на очах мовила слабим, уриваним голосом. Пані, моя Дульсінея Стобоса цілує вашій милості руки й просить повідомити її, чи ви все ще при доброму здоров'ї. Сама вона, в великій притузі бувши, звертається до вашої милості ще з однією найпокірнішою просьбою. «Чи не рачите ви дати під заставу ось цієї зовсім новенької спідниці, що у мене в руках, шість чи скільки там реалів? Вона прирікається оброком борг цей скоро віддати». Просьба ця здивувала мене і спантеличила. Отож, звернувшись до пана Монтесіноса, я запитав, «Чи це може б на пане Монтесіносе річ, щоб зачарована знать бідувала?» На те він відповів. Повірте, ваша милость, пане Дон Кіхоте з Ламанчі, бідування тому й бідування, що воно трапляється всюди. Все охоплює, всіх зачіпає і не милує навіть зачарованих. Якщо пані Дульсінея Тобоська просить у вас позичити шість реалів і пропонує, як мені здається, добру заставу, то дайте, не минайте ці гроші, бо вона справді в великій притузі». Застави я не візьму від Рік я, але й правлених грошей дати не можу, бо в мене самого всього лише 4 реали. Я дав ці монети, ті самі, які ти, Санчо, днями вручив мені, щоб жебраків не щунів запомагати, як трапляться по дорозі, і сказав. «Перекажіть не Богу, пані і вашій, що її притуга рве моє серце, і що я хотів би стати фуггером, щоб виводити її з таких клопотів. А ще передайте, оскільки я не можу втішатися лицезрінням її чудової вроди і слуханням мудрих її речей», я не маю права бути при доброму здоров'ї, і я найпокірніше благаю її милость, чи не рачить вона побачитися і побалакати своїм покірником і побіденним рицарем. І нарешті перекажіть їй, що одного дня в її вуха внесуть, що я обрікся оброком і дав присягу взором Маркіза Мантуанського». Той бо, знайшовши в горах небожа свого Болдуїна присмертним, поклявся помститися за нього, а поки не помститься, не їсти на обрусі і ще зазнавати чимало таких от невигод. Так само і я заприсягнусь ніколи не спочивати і ще завзятіше, ніж той інфант Дон Педро Португальський, гасати по всіх семи частинах світу доти, доки я, пані Дульсінеї Тобоської, не відчарую». «Ваша милость ще й не таке мусить зробити для моєї володарки», – сказала мені на те дівка. Тут вона схопила чотири реали і замість уклонитися підскочила на два локті від землі. «Боже світче, гуком гукнув тоді Санчо. «Чи ж виданенько, щоб чародії чаровиння та вбилися на цьому світі в таку силу?» І як їм повелося звести світлий ум мого пана в світне навіженство? Ох, пане, пане, на бога, схаменіться вашець, шануйтеся і не давайте віри усій цій бридні, від якої у вас замутився і спричинився розум. Ти так міркуєш, Санчо, бо зичеш мені блага, обізвався Дон Кіхот. Але ти в химерній долі ще не гартований, і все, що недоступне твоїй тямі, здається тобі неймовірним. Одначе, повторюю, згодом я розповім тобі ще про дещо збаченого в печері, і тоді ти переконаєшся, що нема підстав не йняти віри правдивості моїх свідченнів. Розділ 24, де оповідається про всілякі банилюки – зарівно безглузді, які конче потрібні для правдивого розуміння цієї великої історії. Ясує, хто переложив з первопису сіда Ахмета Бененхелі цю велику історію, що на берегах розділу про оказію в печері Монтесіноса він знайшов таку власноручну Ахметову приписку. Не можу ніяк уторопати та й віри пойняти, що це завзятому Дон Кіхотові подіялося саме так, як про те є в передущій главі списано. І то ось чому. Всі досі перебуті ним пригоди були ще, може, билиці. Але печерна придебашка відгонить уже абсурдом, і в мене нема рації узнавати її за дійсну. І все ж, я і в головах не покладаю, щоб Дон Кіхот найвірніший на слово гідальго і найшляхетніший тогочасний рицарь та міг брехати. Ні, він справдою не розминається навіть під хмарою стріл у нього пущених. А з другого боку, я вважаю так. Оповідав всю пригоду й приточував усі згадані подробиці сам Дон Кіхот, тож за такий короткий час він не міг понавигадувати усю цю хурух і морот. Швидше б сказати, якщо ця пригода видається небелицею, то моя хата з краю, і я взяв перо не на те, щоб з'ясовувати, билиться теє чи не билиться. І ти, читальнику, людина як не як розважлива, міркуй сам про все, як тобі до вподоби. Але щоб я докладав до книжки своє слово? Ні, даруйте, на це я не піду. А от переказують довідне, буцімто вже на смертельній постелі Дон Кіхот цієї пригоди зрікся і ознаймив, що це його власний вимисел. Йому б здавалося, що вона у дусі пригод, вичитаних у романах, і цілком з ними перегукується. А далі перший автор мовить так. Подивований непомалу, як санчовою зухвалістю, так і довгим терпцем його пана, подумав письмак, що донкіхотова поблажливість пояснюється радощами побачення з пані Дульсінею Тобойською, хоч би й злицьованою, бо того санчо панцу за такі слова й резони треба було спарити. Письмакові видалися й на правду, що Джура грубіянив свому панові, тож він звернувся до гідальга з такими словами. Я, пане Дон Кіхоте з Ламанчі, почерпнув з подорожі з вашою милостю багато корисного, і ця користь для мене чотириразова. По-перше, я запізнався з вашою милостю, і знайомство наше за велику честь собі маю. По-друге, я довідався, що в собі криє печера Монтесіноса, і звідки взялися гвадіана та лагуни Руїдери, і ці дані стануть у пригоді для мого Овідія Гешпанського, що його оце компоную. По-третє, я відкрив якого давнього погодження гральні карти, принаймні вони були в ужитку за Карла Великого, як це свідчать слова вашої милості. Ви бо сказали, як по довгій рації Монтесіноса Дурандарт, прочунившись, вирік «Ет, хай ми й продуємося, тасуй карти знову». Адже зачарований таких слів і виразів не міг би знати, якби вони ще перед тим, як його зачакловано не ходили у Франції, за згаданого цісаря Карла Великого. Це вияснення якраз надається до іншої компонованої мною книжки, а саме причинок до Віргілія Полідора про винаходи давнину. «Я переконаний, що в своїм творі Вергілій Полідор забув згадати про карти, а я про них згадаю, і це велико стоїтиме, надто як я вкажу на такого певного і поважного автора, як сеньор Дурандарт. По-четверте, я тепер точно знаю, звідки бере початок річка Гвадіана, адже витоки її досі людям незнані». «Ваша милость має рацію», – вирік Дон Кіхот, – «одначе скажіть». Якщо тільки пан Біг посприяє і вам дозволять, а втім навряд, на рук, кому ви збираєтеся присвятити свої книги? В Гешпанії завжди знайдуться можновладці, гранди, яким їх можна присвятити, відповів Грамотій. «Їхне гурт», – заперечив Дон Кіхот, – «і сила не в тім, що вони не заслуговують присвяти, а в тім, що вони її не приймають, аби не мати собі за святу повинність віддаровувати авторів за їхню працю й прихильність. А втім, я знаю одного державця, от уже гойний чоловік, не те, що інші». Аби я заходився його за щедрість славити, то не одну шляхетну душу взяли б завитки. Та цур йому, відкладімо цю розмову до слушнішого часу, бо наразі треба шукати притулку на ніч. Недалечко звідси, – обізвався письмак, – є пустельницький скит, а в ньому сидить відлюдник. Колись він нібито служив жолдаком, і про нього йде поголоска, що він добра християнська душа, чоловік великорозумний та ще й спочутливий. При тій пустинці тулиться мазанка, його ж таки руками зліплена, і хоча хатка маленька, але гостей є де прихистити. А чи не водяться в того пустельника кури? – поцікавився Санчо. Майже всі пустинники тримають курей, – відповів Дон Кіхот. Уже перевелися ті пустинники, які спасалися в пустині Єгипетській, вбиралися в пальмове листя і живилися корінням. Не подумайте, що я хвалю тих, а гуджу сих. Я хочу лише сказати, що нинішнє пустинництво не вимагає такого лісникування та умертвіння плоті, як давнішнє. Але це не означає, що теперішні спасенники – ледачі. Принаймні, як на мене, всі вони хороші, а коли серед них і вирискається святенник з тих, що цнотливих із себе корчать, він не такий шкідливий, як явний гріховод. Отак гомонячі побачили вони, як на їм хтось чим чекує, поганяючи перед собою мула з писами й галябардами в'юкованого. Розминаючись із ними, погонич уклонився і пішов далі. Дон Кіхот тоді до нього. «Стій, чоловіче добрий!» – каже. «Ви налягаєте на ноги шпаркіше, ніж цього хотілося б вашому мулові!» А той – не можу я, пане, пристати. Ви бачите, я везу зброю, яка завтра буде потрібна. Зупинятися я не маю права, то щасливо зоставайтесь. Якщо ж ви хочете знати, навіщо я її везу, то майте на увазі. Я збираюся ночувати в заїзді біля скиту. Якщо й ви туди їдете, то ми там зустрінемось, і я вам розповім, дивину. А поки ще раз щасливо зоставайтесь. І погонич так погнав свого мула, що Дон Кіхот не встиг навіть запитатися, про яку садивину збирається той розповідати. А що Дон Кіхот був дуже до всього цікавий і до новин ласий, він наказав як стій рушати і заночувати в заїзді, не заїжджаючи до скиту, хоча грамоті волів зупинитися саме там. Так вони й зробили. Посідали верхами, рушили навпрошки до заїзду і прибули за сонця. Письмак одначе запропонував Дон Кіхотові завернути до відлюдника і промочити горлянку. Скоро почувте Санчо панца, одразу повернув свого сірого, і Дон Кіхот з письмаком рушили слідом. Але на Санчову непорадну годину спасенника вдома не було. Так заявила їм послушниця, яку вони в скиту застали. Вони спитали в неї найкращого венця. Вона відказала, що її пан вина не держить. А от як їм хочеться криничної води по дешевинці, то вона напоїть їх із дорогою душею. «Аби мені хотілося води, – зауважив Санчо, – я б з будь-якої криниці напився. Гай-гай, камачове весілля й Дон Дієгова повня, як я за вами зітхатиму!» Ні з чим покинули вони пустинько і подалися до заїзду. Уїхавши не так далеко, зустріли хлопця – Чвалав звільна попереду, тож вони його наздогнали. Ніс на рамені шпагу, а на шпазі – чи то згорток, чи то клунок, певне з одежею. Найнакше там були ногавиці або плюндри, кирейка і кілька сорочок, бо на собі він мав лише куцину з оксамиту, підсаєту підробленого, сорочку на випуск, єдва бні панчохи та тупоносі за столичною модою черевики. Виглядав він років на 18-20. Обличчя веселе, рухи зграбні. Щоб коротати шлях, на ходу виспівував Сегидил'є. Коли наші супутники з ним порівнялись, він саме доспівав одну таку пісеньку. І письмак запам'ятав її. «Мене злидні гіркі на війну повели, я б дома сидів, якби гроші були». Перший обізвався до нього Дон Кіхот. «Варшець, паниченьку гожий», – сказав, – «простує порожняком». Куди ж це ви верстаєте дорогу? Скажіть, ну якщо ваша ласка». «А молодик на те? Простую я так у порожні через спеку й нужду, а йду на війну». «Що ж то за нужда?» – спитав Дон Кіхот. «Бо спека справді страшна». «Пане», – відповів хлопець, – «у клуночку в мене лежать оксамитові плюндри. Пара до цієї куцини». Якщо я збагнітую їх у дорозі, то мені не буде в чому хизуватися в місці, а справити нові купила нема. Ось чому, а також, щоб було прохолодніше, йду я в такій постаті. А прямую я в ставку піхотних розташувань за 12-ті звідси миль. Наймуся затяжцем, а вже там знайдеться, на чому доїхати до порту, де нас посадять на корабель, посадка, як подейкують, буде в Картахені волію піти на війну і мати за зверхника і пана мого короля, ніж прислужувати якомусь підпанкові в столиці. Певне, вашець користувався на останній службі з якоїсь пільги, поцікавився грамотій. «Аби я служив якомусь грандові, чи гешпанському, або іншому вельможі, – відповів хлопець, – я, мабуть, мав би якусь вільготу. Хороші пани завжди пільгують своїм служникам. Ці служники виходять потім у хорунжі, а то й у капітани, або дістають добрі нагородні гроші. Зате я, не борак, вічно служив у якихось підхлібників сильних світа сього та у всіляких випанків хамового кодла». І пробавлявся в них на такій злиденній нужденній рації і порції, що сам крохмаль для комірців половину заслужени не з'їдав. Це було б дивне, якби такий пахолок шукай біда, як я, та зрештою знайшов щастя долі. А скажіть, будь ласка, приятелю? спитав Дон Кіхот, невже ви так і не заслужили собі лівреї? Я мав їх дві, відповів пахолок. Та коли слимак, не постригшись, іде з монастиря, рясу з нього скидають і повертають йому попередній одяг. Так само і мої пани повертали мені в моє вбрання. Попорають, бувало, свої столичні справи, зберуться додому та й здеруть з мене тою ліврею, адже вони вичупурювали мене, щоб тільки очі замулювати». Мізерія мерзенна, кажучи з італійська, зауважив Дон Кіхот. А все ж це велике щастя, що ви покинули столицю з таким благим наміром, бо нема на землі нічого почеснішого і кориснішого, ніж служити передусім Богові, а потім нашому законному панові королю, особливо в військовій справі, де можна швидше, ніж у науках, як не збагатіти, то принаймні прославитися, як я вже не раз про те говорив. І хай ті самі майорати закладалося більше вченістю, ніж військовою справою, а все ж войовники чимось, от тільки не знати, чим саме, та вище за вчених, і скільки в них пишноти, куди там до них іншим. І візьміть собі добре в помку те, що я вам зараз скажу, бо це поверне все на вашу руч і стане вам за втіху в злигоднях долі. А саме, женіть від себе думку про те, що вас може зуспіти лихо, бо найбільше зло – смерть. Та оскільки смерть на бойовищі – красна смерть, то для вас умерти – зло найменше. Спитали якось у зацного цісаря римського Юлія Цезаря, яка смерть для нього найкраща. Він відповів так. «Найкраща смерть нагла, раптова і непередбачена». І хоч це відповідь поганина з істинним Богом необізнаного, все ж він сказав хороше, бо цим довів, що він не слабодухий. Хай ти навіть голову зложиш у першому ж бою чи сутичці, убитий гарматним ядром чи вибухом міни. То й що? Люди смертні, смерти, як кажуть, не відперти. За тернецієм воякові більше пристало лягти кістми, ніж утекти живим здоровим. І тільки той із вояків прославиться, хто слухатиметься своїх отаманів та іншу старшину. І ще затямте, сину мій, що воякові пристойніше пахнути порохом, ніж пижмом, і що як вас у ваших ратних трудах спостигнуть старощі, то хоч би вас зранено». «Обезвічено, збезножено, однак ваша слава нічим не вщербиться і навіть убогість її не вмалить, тим паче, що нині вжито заходів, щоб старі й калічні вояки мали підмогу й під собою, бо не випадає трактувати їх, як звичайно трактовано муринів. Як мурини, ті зістаряться і не в силі більше служити, пани виписують їм визвільного листа і пускають на волю, начебто вони вільновідпущеники, виганяючи їх з дому, а насправді віддають їх голодові в рабство, від якого отзволити сіромах може тільки смерть. От і вся моя мова. А тепер сідайте в на мого коня, я довезу вас до заїзду, там з нами повечеряєте, а взавтра поїдете далі. «І дай вам, Боже, щасливої дороги, як того заслуговує ваша благородна мета». Пахолок сідати в забедри не схотів, але вечеряти в заїзді погодився, а Санчо тим часом бубонів собі під носа. «Пожалься, Боже, над моїм паном! Як же це може бути? Допіру цей чоловік напащикував стільки дурниць про печеру Монтесіноса, а зате як же мудро глагола він тепер! Ну та гаразд, там видно буде». До Корчми вони доїхали, коли вже споночило, і на радість Санчові пан узяв її за стаменісінький заїзд, а не за якийсь звичний замок. Ще порога вони не переступили, як спитав Дон Кіхот Корчмаря, чи ж тут той чолов'яга, який віз списи й галябарди. Корчмар відповів, що той стайні мула розпрягає. Письма Кисанчо поставили своїх ослів туди ж таки, а Росинантові в стілі дісталося найкраще місце і найкращий жолоб. Розділ 25, де заходить пригода з ослячим ревом і цікава приключка з вертепником, а ще наводяться вікоповні віщування мавпи в гадниці. Дом Кіхота хлібом, як кажуть, не годуй, аби йому послухати й довідатися про дива, які обіцяв розповісти чоловік, що зброю віз. Пішов він туди, куди корчмар підказав, і справді побачив там там того, от, і попросив він, не гаючись, як стій, уповісти те, про що в нього ще дорогою розпитувався. На те й одрік чолов'яга. оповідати про ці дива треба сидячи й гулящого часу. «Ось нехай я, ваш мось, паночку мій пишний, дам скотині оброку, то я вам таке розкажу, що рота роззявите». «Якщо діло об цим стало, – сказав Дон Кіхот, – то я вам підсоблю». І одразу ж заходився переточувати обрік і чистити ясла. Такою смиренністю вражений чоловік Тимохвітніш побажав розповісти про те, про що його прохано. Тож, умостившись на кам'яній лаві при брамі побіч Дон Кіхота і звертаючись в особі письмака, пахолка, санча панци та корчмаря до бесіди, почав свою оповідь так. «Щоб ви, панове, добродійство знали, в одному сільцеві, за 4,5 милі звідси, сталося так, що в Рехідора пропав осел, а все через шалапутняву дівчину-служебку. Та про це балакати не перебалакати». І хоч як силкувався Рехідор нашукати осла, все намарне. Від тої пропажі вже два тижні вплило, як принаймні подейкують і славлять у селі. І от стоїть якось скривджений Рехідор на Майдані. Аж це приступає до нього другий Рехідор. Його односілиць та й каже «З тебе, куме, Калим, осел твій таки знайшовся». Калимку куме, за мною і то чималенький», – відповідає той. «Тільки скажи, де ж це він об'явився?» «А в сосняку», – мовить другий Рихідор. «Я побачив його оце вранці, але без кульбаки і без упряжі. Так, спав з тіла, а жаль брав дивитись. Хотів я був його перейняти і до тебе пригнати. Але він геть здичавів і став харапудитися. Я тільки до нього, а він ходу і в чатинник». Якщо хоч, ходімо разом на пошуки. Я тільки ослицю додому заведу і митью назад. Прошу, прошу, на те ослятник, а я вже тобі тим самим віддячу. Таким самим робом і в таких самих подробицях розповідають про цю оказію всі, хто в курсі сієї справи. От, рушила піхотою та пара рахідорів до лісу. Проте в тих лісових застумах і в тому місці, де осла знайти сподівалися, його не було так що даремно вони нишпорили по всіх нишпорках. Бачачи, що осла немає, той рихідор, що вранці його помітив, каже першому. «Послухай, куме, мені спала одна думка, і тепер ми безперечно знайдемо цю животину, хоч би вона зашилася в земну, не то що в лісову нутробу. Адже я вмію знаменито ревіти ослом. І якщо ще й ти, бодай, трошки вмієш, то вважай справа на мазі». Кажеш, трошки, куме, гукнув там той, на бога, в реві мене і осел не перереве. Зараз ми побачимо, відповів другий Рихідор. Значиться так, я піду бором в один бік, ти в другий. І так ми обійдемо кружка і в ряди годи ревітимем. То я, то ти, тоді осел, певне, нас почує, і якщо він тільки в лісі, обізветься. На те відповів ослятник. «По-моєму, куме, ця думка якраз підтверджує, що в тебе ума, двоє клали, а третій топтав». От розійшлись вони, як домовилися, в різні боки. Як на те, сталося так, що обидва заревіли в однораз, і кожен, повіривши реву другого, порвався назустріч один одному, гадаючи, що осел відшукався. Побачивши свого односельця, потерпілий гукнув. «Невже, куме, то не мій осел ревів?» Ні, то я ревів, то й у відповідь. Ну, признаюсь, сказав ослятник, у реві між тобою і ослом ніякої ріжниці, бо я зроду не чув, щоб так хто передражнював. Ці хваління і уславляння, обізвався за водіяка, радше належать і личать куме тобі, ніж мені. Землею, небом і богом заприсягаюсь, ти за пояс заткнеш найспритнішого і найдосвідченішого ревуна на світі. Звук у тебе високий, темп ти витримуєш і такту не збиваєшся, ревеш на різні лади та ще й часто ті лади міняєш. Коротше, визнаю себе переможеним і віддаю тобі пальму першості і бажаю й далі високо нести прапор твого чудового мистецтва. Знаєш, куме, відповів перший Рихідор. Тепер я більше шануватимусь, ніж досі. Переконаний, що і я до чогось в знадобі і маю іскру таланту. Звісно, я й раніше знав, що реву добре, але досі ні від кого не чув, що мій рев сама досконалість. А я тобі ось що скажу, підхопив другий. «Скільки кебети на світі марнується і гине, бо люди не вміють нею користуватися! Але ж наша кебета, – заперечив потерпілий, – може стати нам у пригоді лише в рідку стежку, як оце тепер. Та й то, дай Боже, щоб вона нам підсобила!» Погомонівши так, вони знов розійшлися і давай ревіти. При цьому як крикнуть, так і вклипаються, і разом з най збігаються – Аж поки вирішили ревіти двічі поспіль, щоб було зрозуміло, що ревуть вони, а не осел. Так облазили вони весь збір, ревучи, що крок двічі, а пропалий осел ніяк не озивався. Та і як йому горопасі і бідоласі було озиватися. Скоро знайшли його рехідори в диких нетрях вовками розшарпаного. Побачивши його, ослятник сказав. А я то дивувався, що він не відгукується. Живий би він відгукнувся, як тільки почув би нас. На те він і мій осел. А все ж я, куме, вважаю, що немарно згаяв час на пошуки осла, хоч і знайшов тільки стерво. Зате я чув, як віртуозно ти ревеш. А як так, то й слава Богу, відповів другий. Виходить, ми з тобою одного тіста книж. Так, піймавши облизня і тільки похрипнувши, повернулися вони до села і там розповіли своїм приятелям, сусідам і знайомим про все, що їм приключилося у тій ослячій шуканині, при кожен похваляв величав віртуозний рев другого, так що поголоска обтім пішла по всій окрузі». А диявол, який ніколи не спить, завжди охідний баламутити і підбурювати людей, колотити миром, підпускати брехні і робити з мухи слона, підстроїв і врядив так, що жителі інших сіл, побачивши когось із наших, починали ревіти по-ослячому. Так, бо вони збиткуються з наших рехідорів. Підпряглася й дітлашня. Словом, потрапили ми в пельку й лабета до всіх чортів пекла, ослячий рев загуляв по селах, і жителів нашого ревучого села розпізнати так само легко, як упізнають і одрізняють від білих негрів. Цей немилий жарт довів до того, щоб сміяні не раз рушали на пересмішників, озброївшись і ушикувавшись бойовим ладом. Тоді сам чорт їм не брат. Як на мене, не взавтра, то позавтриму. Мої односельці, цептори вони, підуть походом проти другого села, за дві милі од нас. Бо ті сусіди просвідку нам не дають своїми присмішками. Щоб добре до виправи нарихтуватися, позакупляв я галябард та списів. Оце саме про ці дивовижі я й обіцяв вам розповісти. А як все по-вашому не дивовижі, то що ж, даруйте, інших я не знаю». Так завершив свою повість той добродій. Аж це упав у двір чолов'яга, вбрання якого панчохи, плюндри, козакин були з верблюжої вовни, і спитав голосно. «Пане Корчмарю, можна у вас стати на ніч? Зі мною лише мав павгадниця і вертеп із визволом Мелісендри». «Ова! – гукнув Корчмар. – Та це ж добродій майстер Педро. Славний проведемо ми вечір!» Ага, я забув вам сказати, що той майстер Педро мав одне око і сливе половину щоки, заліплені поліпкою з зеленої тафти. І це насувало думку, що весь лівий бік його лиця вражений якоюсь виразкою. Корчмар живів далі. «Ласкаво просимо, пане майстер Педро, а де ж ваша мавпа і вертеп? Щось їх не видно?» Вони тут близько, відповів чоловік у верблюжій вовні. Я вихопився вперед довідатись, чи можна тут стати ночувати. Та я відмовив би самому дукові Альбі, а вже добродія майстра Педра пустив, мовив корчмар. Тягніть сюди і мавпу, і вертеп нинішні мої пожильці радо подивляться і виставу, і мав печі фиглі, і залюбки вам заплатять. От і гаразд відповів чоловік з поліпкою. «Я візьму недорого, мені аби лише видатки вернути. Зараз я підвезу сюди балагулу з мавпою і вертепом». На сім слові він вийшов за браму. «Дон Кіхот одразу давай корчмаря випитувати, хто такий майстер Педро і що це за вертеп і мавпа?» На те відповів корчмар. «То славетний вертепник. Віддавна уже він об'їжджає всю арагунську ламанчу і показує виставу про те... Як преславний Дон Гайферос визволив Мелісендру, і треба сказати, що у нас тут нікому не в помку, щоб так цікаво і так браво грали на кону. Возить він із собою і мав пулю. Там таку витівницю, що не то, що серед мавп, а й серед людей рідкість. Як ти її про щось запитаєш, вона пильно вислуховує, потім схоплюється на плече свого пана, нахиляється над саме вухо і шепче відповідь, а майстер Педро одразу ж ясує її всім. Знається вона, до речі, більше на минувшині, ніж на будучині. І хоч вона не завжди трафля, але взагалі помиляється рідко. Тож мимоволі думаєш, що в ній сидить сатана». Кожна відповідь стоїть два реали, якщо та мавпа відповість. Себто я хочу сказати, якщо відповість її пан за неї. По тому, як вона пошепче йому на вухо. Тим то славлять, що в майстра Педра грошей достало й мами. Він чоловік панський, та ще й кумпанський, живе собі у достатках, базікає за шістьох, п'є за дванадцятьох, і все коштом свого язика, мавпи та вертепу. Тут повернувся майстер Педро з Балагулою, а в Балагулі їхав вертеп і велика безхвоста мавпа з повстяним озаддям, а втім ловкенька. Побачивши її, Дон Кіхот одразу спитав. «Скажіть, ну мені ваш мост, пані вгаднице, яка наша планида? Що з нами станеться? Ось мої два реали». І він звелів Санчеві сплатити їх майстру Педрові. А майстер Педро за мавпу відповідаючи сказав. «Пане, «Ця звірючка не дає обзиву і нічого не обвішає з приводу прийдешнього. А от пробувальщину та й трохи про теперішнє їй дещо відомо». Нехай тебе чорти візьмуть», – гукнув Санчо. «Та я і щербатого шеляга не дам за те, щоб мені ворожили про мою минувшину. Бо ж хто відає про неї ліпше за мене? А платити, щоб мені розказували те, що мені відомо і так, нема дурних. Тарас мавпа знає про теперішнє, прошу». «Мої два реали. А зараз скажіть мені, ваша повельможність, що моторить нині моя стара Тереза Пансиха І коло чого вона порається?» Взяти гроші майстер Педро не схотів. «Не хочу, – сказав брати винагороду наперед. Спершу треба заслужити». Тут він двічі поляпав себе правицею по лівому рамену, мавпа притьмом скочила туди, похилилась до його вуха і зубами клац-клац, поклацала десь так, як проказали вірою, і знову стриб на землю. І тоді майстер Педро упав перед Дон Кіходом навколішки і до його стіп, припадаючи вирік. «Обіймаю ваші ноги до стоту, як обняв би геркулесові стовпи! О, безподібний воскресителю призабутого вже мандрованого рицарства! О, рицарю Дон Кіхоте з Ламанчі, ще не угонорований як слід за свої заслуги!» Затулок волих, підпоропадущих, упалих, твердиний потіху всіх зболілих. Дон Кіхот отетерів, Санчо остовпів здива, письмак розгубився, пахолок перепудився, ревуно-слятник роззявив рота, корчмар у поле вдарив, коротко речі вертепника ошелешили всіх, а він вів далі. А ти, о добрий Санчо Пансо, найкращий збройношо, найкращого на світі рицаря, радій. Твоя добра жона Тереза жива-здорова, і зараз вона тре льон терлицею. І щоб тебе остаточно упевнити, скажу тобі більше. По ліву руку в неї стоїть щербатий жбан з доброю мірою вина, аби поралося веселіше». «Це я охоче вірю», – відповів Санчо. «Тереза у мене справжній скарб, і аби не була така ревнива, я б не зміняв її на велетку Андандону, а вже на таких, як вона, за словами мого пана, світ стоїть. А потім ще моя Тереза стих, у кого нині густо, а завтра пусто». «А зараз я ось що скажу», – упав річ Дон Кіхот. «Чоловік очитаний і подорожній, неодмінно ведющий і знаючий». А хилю я ось куди. Чи міг би мене хто переконати, що на світі існують мавпи в гадниці, як це я допіру бачив власними очима? А тож, я той самий Дон Кіхот із Ламанчі, про якого сказала ця славна хвостина, тільки вона мене переславила, та хоч би який Аз, я вдячен небові за те, що воно наділило мене лагідною жалісливою жалісловою душею, схильною всім робити добро і нікого не кривдити». Аби в мене гроші водилися, сказав пахолог, я спитав би в пані мавпи, чого мені в майбутніх скитаннях чекати. На те майстер Педро, який уже підвівся з колін, відповів. Я вже казав вам, що ця бестійка майбуття не віщує, а якби й віщувала, то ви б грошей не потребували. Я б зрікся будь-якого зиску, аби лиш догодити приявному тут панові Донкіхотові. Ну, а зараз із пошани до нього, і щоб його уконтентувати, піду нарехтую вертеп і задарма потішу всіх постояльників. На сім слові корчмар зрадів непомалу й показав, де найкраще для того вертепу місце, і вертеп притьмом розставлено. Мав чи віщування. Не припали донькіхотові до смаку. На його суд прорікати мавпі майбутнє чи минуле неділо, і поки майстер Педро ставив вертеп, він одвів Санча в куток стайні, далі від чужих ушей, і сказав. «Слухай, Санчо, бачачи оце зручність і справність цієї мавпи, я переконався, що майстер Педро, її пан, уклав таємний і сакральний пакт із сатаною». «Ну, як ковпак такий сальний та ще й сатанинський, то певне дуже брудний», – виснував Санчо. «Але на кий біс майстрові Педру всі ці ковпаки?» «Ти мене не зрозумів, Санчо. Я хотів сказати, що він, мабуть, підписав умову з сатаною. От мавпай, здобула такий хист, а її пан заробляє собі легкобитом, а потім забагатівши віддасть сатані душу, а врагу роду людського й на руку ковінька». Адже не дарма мавпа та вгадує лише минуле і теперішнє, а диявольська примудрість на цьому й обмежується. Про майбутнє диявол тільки домислює, та й то не завжди. Один Господь Бог відає часи і реченці, і для нього одного нема ні минулого, ні майбутнього, а все теперішнє. А раз так, то ясно, що мав памовець з диявольської направи, аж дивно, як це досі на неї не донесено святій інквізиції, не взятої на список і не вивідано, яка нечиста сила нашіптує їй ті пророцтва. А я ж бо певен, ця мав пане астролог. І ні вона, ні її пан не креслять, та й креслити не вміють так звані астрологічні фігури, які тепер у Гешпанії в такому ходу, що кожна кумаха, пахолок або шевчик гадають, ніби гороскоп скласти можна за виграшки, і своїми брехнями і неудством порушують авторитет воїстину точної науки. Я знаю, як одна дама спиталася в гороскопника, чи ощениться її кімнатна сучка. А як ощениця, то скільки цуценят приведе і якої масті? На те пан астролог, склавши гороскоп, відказав, що сучка ощениця й наведе трьох щенят. Одне оливкове, друге буре, а третє різномасте. Одначе з умовою, якщо та сучка понесе між 11 та 12 годинами дня або ночі, та ще й у понеділок чи в суботу. Та сталося так, що через два дні сучка здохла від бігунки. І пана гороскопника визнано в тому містечку за найголіннішого планетника. Так величають усіх, щасливе усіх звіздарів. А проте цікаво, сказав Санчо, якби ваше цвеліла майстра Педро спитатися в мавпи, чи то правда, що приключилося з вашою милостю в печері Монтесіноса? «Бо, по-моєму, не ображаючи вас, скажу, все те було морока й мана, чи нехай сонна з'ява». «Все може бути», – відповів Дон Кіхот, – «учиню так, як ти радиш, хоча й не без гризот». Тут до Дон Кіхота приступив майстер Педро, кажучи, що вертеп установлений і що він просить його милость піти подивитися, бо вертеп того вартий. Дон Кіхот висловив йому своє бажання і попросив, як стій спитатися в мавпи. В вісні пригодилися йому в яскині Монтесіноса всякі пригоди чи наяву, бо сам він вважає, що там усього переплід. Майстер Педро мовчки пішов по мавпу, посадив її перед Дон Кіхотом та Санчом і мовив. «Послухайте, пані мавпо, той рицар прагне знати, правда чи ні, те, що з ним коїлося в так званій яскині Монтесіноса. Тут він подав звичний свій знак, мавпа схопилася йому на ліве рамено і щось шу-шу-шу йому на вухо. Відтак майстер Педро ознаймив. Мавпа каже так. Почасти з баченого і пережитого вашою милостю в тій гроті – злуда, а почасти – правда. Оце наразі і все. Якщо ж ваша милость рачить знати більше, то вона відповість на всі ваші питання наступної п'ятниці. Бо зараз у гадницький хист її вигас, і вона раніше от п'ятниці, як сама сказала, його не відзискає. А не казав єм, скрикнув санчо, що мені не вірило, щоб усе чи бодай половиною через пів того, що вашець паночку мій намолола про печерні придебашки, та була правда. Прийду ще покаже, Санчо, заперечив Дон Кіхот, бо час усе відач не дає ховати кінців у воду і все витягає на сонечко, навіть з надер земних. А зараз про годі. Ходімо краще подивимося вертеп славного майстра Педра. Він готує, по-моєму, якусь новину. «Якусь?» – вигукнув майстер Педро. «Та в моєму вертепі тих новин 60 тисяч. Запевняю вашу милость, пане Дон Кіхоте, що мій вертеп диво здив, а як не вірите мені – вірте ділам моїм». Отож, розпочинаємо. Доба пізня, а нам чимало треба ще зробити, розповісти й показати. Послухались одон Кіхот із санчом і пішли туди, де стояв уже відкритий вертеп. Освітлювало його, додаючи йому блиску й пишноти безліч воскових свічок. Майстер Педро засів законом, бо мав ляльки водити – а вперед вийшов хлопець майстра Педра Паголок, щоб тлумачити і яснити всі тайнощі дійства і показувати указкою на маріонетки. Ось як усі корчемні постояльці притакувались, хто сидячи, хто стоячи, навпроти вертепу, залишивши найкращі місця Донкіхотові, Санчові, Пахолкові та Письмакові, окличник заходився тлумачити. А що саме те почує й довідається всяк, хто послухає хлопця або ж прочитає наступну главу.